Salam ala ashraf al anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'na Assalamu alaykum ay qutl makat. Wa alaykum assalam wa biz Imam Ahmed rahimehullah buyur ki 26-ncı qayda Ehli Sunnet u'l-Ceman biri də odur ki وخير هذه الامه بعض نبيها ابو بكر الصديق. پیغەمبər sallallahu alayhi ve sallam sonra ümmətin ən xeyrlisi Abu Bekir idi. Sonra Umar. Surə Umar. Sonra Osman. Osman. Qaddim haؤla üçü kimi qaddim ediblər əhsab-ı Rasulullah sallallahu alayhi ve sallam. Onları biz ən birinci peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallamdan ən birinci qeyd hamdan qabaq. Nəcə sahabelər, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhabələri özləri həmişə belə onları qabaqçı keçirdilər. Və lem yaxtarifu fi bu məsələdə ixtilaf heç yoxdur səhabələ. Yəni peyğəmbər sallallahu sonra ən əfsəl, xeyirli Əbu Sonra Osman, Ömər, sonra Osman. Summa ba'daha hə uləyə sonra onlardan sonra, üstündən sonra asab şura. Şura əsabları. Əl-xəmsə. O, şuura əhli, hansı ki, Əmər Bəli Xəttab demişdi ki, xəlifənin şuura əhli seçsin. Altı nəfər qeyd edilir, düzdür, biri Öbni Ömər oğlu, lakin oğlu deyil ki, iştirak edirsə, lakin o, şey edəməsin, o seçilməməlidir. Onlardan da biri Əli bin Əbi Talib idi. Yəni, sonra deyir, Əli bin Əbi Talib, sonra Talha sonra Zübeyr, Sonra Abdurrahman İbn-Ov Sonra Sa'd Sonra Xilafətə hansı ki xəlifə ola bilər Hamısı imamd olar Və istinad dilli İbn-Omənin hədisinə Deyir ki, biz Peyğəmbər sağsan sahabələrin ıı, Arasında Ən birinci Əbubakir görürdük Sonra Öməri, sonra Osmanı Sonra isə süsurduq Sonra əfsab-ı şuranı qeydirirdi, yəni əlini, təlhazıb edir, qeydirlədi. Sonra Bədir əhlin mühacirlər, sonra Bədir əhli ənsallar. Sonra hicrəti kim tez iləyib və sonra kim İslamı tez qəbul edib. Yəni bu, bu söhbət, indi gedir söhbət sahabələrdən və nəfizəli kimdir? Təbii ki, nəfizələ bakırdı. Necə Ali bin Əbi Talibdə bunu neçə dəfələrlə Onun vaxtında ki, çıxmışdılar, deyidilər Ali, Əbubəkir dəfsəldə o neçədə xütbələrdə Öçüşdəndə deyirdi ki, Ey camanad, bilin ki, ümmətin ən xeyirlisi Peyyambar sahası sonra Əbubəkirdi, sonra Ömərdir Və sonra Əbubəkir, Ömər, Osman Sonra Ali gəlir Sonra on nəfər müjdələnmiş Yəni 6 nəfər bu 4 nəfərdən sonra Əli Xan. Sonra gəlir Bədirdə döyüşənlər. Sonra əh sonra Ənsəllər. Bax belə. Sonra hicrət qəbulu tez qəbul edənlər, kəsi gələnlər hicrətdə, keç gələnlər sonra İslamı tez qəbul edənlər. Amma belə, səbələr. Təbii ki, səbəl hansı birdir? Sabidir, yəni fəranvarı səhs, lakin təzilətlərində fəqlənir. Və ən birinci Abubakırdır. Və Abubakır siz bilirsiniz ki, e, Peyğəmbər sahəsindən sonra xəlifə olub. Və Abubakır haqq xəlifədir. Və həmə ona biyyət elədi. Heç kis iftihət eləmədi. Eşləndə ki, Abubakır xəlifə olmalıdır. Və ən birinci biyyət eləyənlərdən dolayıq Ali bin Əbi Talib. Necə? Tabari. Tarixində buyurur ki O vaxt ki, Əli bin Əbi Talib eşitdi ki Əbubakirə beyyət ilirlər Tez qaçdı evindən Hətta tabari deyir ki Tarixində yazır ki Bir üstə Əli bin Əbi Talib və başqa sahə bilə kəsib idi Və Və onların paltaları Əsasən çoxsunun paltaları Necə bu Məkkədə bu saat qeymirlər vaxtı İki dənə əski Alt tərəmi bağlayırdılar Bir də əhrəm eh, oxşayır Bir də üstünə atırdılar ikinci əskini Deyir Peyyamber Əlim Nəbi Talib eşləndə ki Əbu Bakırı xəlifə seçirlər Əlim Nəbi Talib yadından Üst Ridasını götürməyə Belə gedir Gedir, bitirir ona Bitirir qalınanında isə Gətirirlər, ridasını verirlər, evə qaydır Tabar edədir Ola üçün, Abubakır, xəlifə olandan sonra Fatımə xəstəliyindən görə Əli bin Əbi Talib az başladı görsənməyə cəmahat arasında. Və münafiqlər və münafiqlərə oxşayanlar bu hadisədən istifadə edilər. Dedilər ki, Əli inciyib, Əlin arasıdır. Dasətlay görək ki, Ali xəlifə olmalı idi. Düzdür, sonradan dedilər. Bir neçə ildən sonra. O vaxtan Əli ibn Əbi Talib eşidirdi bu söhbəti və Fatimə ilə yol alınğa və Fatimə sonra Ali ibn Əbi Talib gəlir, açıq ədən ikinci dəfə biyyət eləyir. Əbu Bəkrə. Əli ibn Əbi Talib 2 dəfə biyyət eləyib Əli Əbu e, dəfə Birinci dəfə necə lazım idi, ikinci də lazım bağlamaq üçün. Aydın çünki münafiqlər çoxdur və o münafiqlər oxşayanlar və onlar daimə danışırlar, hətta bizim meslidə ətrafında danışırlar. Mən tərəfdən, mənə qarşı dalımcaz, ha, lakin belə baxsaq, hamısı paxılıqdır. Paxılıq həsəd göz götürməmək və ya insanlar ola bilər bəzilər istəsin, özləri nəsə görsənsinlər, görsənə bilmirlər olaqşı ilə nəsə danışmaq münafiqlər olur münafiqlər oxşayanlar da olacaq aydındır, belə şeylə olmalıdır çünki iblis var və ümumiyyətlə artıq musəlmanlar bilirdilər ki, Peyğəmbər sahəsində sağlığında Əbubəkir xəlifə olacaq. Məsələn, Peyğəmbər s.ə.v Əbubəkir s.ə.v Həminsə, özü imam olmayanda Əbubəkir qoyurdu. Və imam məsələsi biri deyə bilər ki, həni nə olsun? Nə olsun, döyür. Çünki o vaxt Dövlət başçısı dayanırdı cəmaət namazında. İmamlıq o yer idi. Peyğəmbər (s.ə.s) tayma peyğəmbər qılırdı, salılar sənnə. Və bəzi hallarda Əbu xəlifə olanda Əbu Bəkir, qılırdı cəmaət namazında. Və xəlifə olanda Ömər qılırdı. Osman vaxtında Osman veli olanda də vaxtı Əli qılırdı. O belə. Ona görə xalif, e, imam qoymağın artığı şəridir. Açıq-aydın işarə və bir üstə Peyğəmbər sağlasan xəstələndi xəstələnən vaxtı deyirdi ki, Əbu Bakır imam yansın o vaxt ki, biri deyə bilək ki, hə, bunda bir fəzilət yoxdur işarə, çünki o xəstələnmişdi yox, xəstə olmayan vaxtı da Əbu Bakırı deyərdik ki, Əbu Bakır diyansın o vaxt ki, deməli, o vaxt ki, Bəni Əmr İbn-i Ovq qəbiləsində ixtilaf düşmüşdü Və əmbar salsın, ki, o ixtilafı həll eləməyə. Bilala dedik ki, ey Bilal, azanı ver vaxtında mən geciksəm, Əbu Bakır imamlıq eləyər. Allahu akbar. Əmbar sallallahu aleyhi ki xəstə olanda Əbu Bakır deyanıdır. Hətta xəstə olmayanlar, birdən bir yana məşğul olsaydı, deyərdə, deyir ki, Əbu Bakır qılsın. Bir neçə halda bəcə sahabələrdir, yana. məsələn, təbuk döyüşündə, Əbdu Rahman cabuk döyüşündə sübh namazında o da nəyə görə oldu? O da deməli e, peyğəmbər s.a.s.ə. son çı bayraq ehtiyacı var idi, lakin gec gəldi. Gec gəldiyinə görə namaza başladılar mı Səlmanlar? Əbdurrahman ibn Av keçdi qalağı. Və Peygamber əsası gəldi, ikinci rükətə çatdı, sübnazı idi. Amma başqa vaxtı həmişə, Abubəkır diyanıb, həmişə, bu bir. Lakin bu, güclü dələdir, yəli bir bəsdir. Lakin biz bunu tutmamışıq. Biz bunu tutmamışıq deyirik ki, Abubəkır, lakin ehtiyac var, əgər söhürt belə gedirsə, bu, belədir. Ayşə xoşlayırsa, gəl gəl danışaq, yaxşı. Bəpərəm, bəs səsəmsən, xəstələndi. Haftanın hansı günü? Dördüncü cü günü. Bəcə o fatələdi. Nəsi keçdi? 2-4. Yox. 12 gün. 2-ci həftənin 1-ci günü Yəni 12 gün, Rasul sallallahu aleyhi ve xəstəlik davam elədi, 12 gün Əbubəkir imam diyanırdı. Hansı ki onun yanına, Abbas da girirdi, Ali də girirdi, Osman da, Ömer də, de. və deyirdi ki, deyin, Əbubəkir imam diyasın. Allahu akbar. Hı? Sonra, Peyğəmbər s.ə. həmçinin xəlifə də qoyardı, öz olmayanda. Düzdür də başqalardır biz dedik, namaz qılıb. Ummu Maktum və qeyirləri. Ummu Maktum çünki Peyğəmbər s.ə.v. Mədinədən çıxandı, məsələn, taqqid döyüşə də gələndə özünün yerinə xəlifə qoyardı Mədinəyə. Ummu da neçə dəfə qoyub? Bəzi vaxtda 9 dəfə Ummu Maktum Mədinə xəlifəsi olur. Və namaz qılıb. Düzdür, bəyən baxsanad burdan aralıydı. Amma babakir yanında olaraq olar, olar, deyirdi ki, qulum. Lakin biz deyirik ki, umum-maktum xəlifə olmalıydı. Əgər bir dən Mədinəyə xəlifə qoymaqla dəlildir ki, bu xəlifə olmalıdır, onda umum-maktum olmalıdır. 9 əv olub xəlifə Mədinədə. Ali ibn-i Ali talibi dəfə Mədinəyə xəmiri xoğra əmir. Tabuki gedəndə. Düzdür, tabuq döyüşü mühim döyüşlərdən biriydi, hətta ondan qabaqçı döyüşlərdən fəqlənirdi tabuq. Bilincə, artıq Rumlarla döyüşünü müşriklərə qıtarmışdılar, yəni Ələb müşriklərlə. Və əmçinin Peyyambər sahasıdır, hamı çıxmalıdır bütün kişilər. Və Əli birə bir talibə dedi ki, sən qalacaqsan. Ona görə Əli bin Əbi Talib ağladı və dedi ki, Ya Rasulullah, sən məni arvaz uşaqlarla qoysan? heç nəsə qalmamışdı. Lə münafiqlər, bir də arvaz uşaq. Başka heç kez. Əli bin Əbi Talib etiraz elədi. Dedi ki, Ya Rasulullah, sən məni arvaz uşaqlarla qoysan? Dedi ki, Rasul s.ə.v. Ürəyi sakitləşsin Əli bin Əbi Talibin. Dedi ki, mən istəməz sən ki, mənim yanımda necə ki Harun Musanın yanındaydı o cür olasan yəni ha Musa gələndə Harunu qoyardı öz yerinə düzdür bu dəlil döyü ki Əli Talib xalifə olmadı çünki Harun Musadan 5 il öncə ölmüşdü Əydinlə payamaqsanım bunu bilirdi lakin tərif idi ki rahat Əli bin Əbi Talib sonra tavuk döyüşündən sonra qaydanda, tavuk döyüşü neçənci ildə olub hicrətin? Görsə, o saat savab gəlməliyidir, qədəşdən. Sira zəif. Azıq ki, siranın bülbül kimi danışmalıyıq. Sira oxuyun, oxuyun siranı. Və burda mübarək furi, yaxşı o. Sira var edən, mübarək furi, rutsadır, düzdür. Azıqdan cümlən var. Türkcə var, mübarəq furi, o kitabın məsləhətdir. Sira kitabların içində ən salamat odur, düzdür, var sira kitabların içində salamat, lakin ərəbcədir, kim ərəbcə bilirsən, məndə var. Lakin, əsasən qardaşlar ki, türkcə oxu, Lava, və Rusça, ona görə mübarəq furi alın, düzdür, mübarəq furi müxtəsərdir, ancaq ümumiyyət heç olmasa onu bilməlisən, bana o saat cavab gəlməli idi, tabu ki, dövüşü, 9-cu ilində. Siyran oxuyun mütləq Evdir bu, siyranı bilmiməyir Həsələrsən, bələ şeylə bilməyəsən Peygamber SallAllahu Arissəlləm Peygamber SallAllahu Arissəlləm Təbukdan qaydandan sonra neynədir? Hə? Nəynədir Peygamber SallAllahu Arissəlləm Təbukdan qaydandan sonra? Heç mərasimə, Dedi ki, heç mərasimə eləyəcəyirsiniz, heç! Özü qədməyəcəyəcə. He. Və dədi ki, Ebu Bakır əmir olacaq. Heçin böyüyü. Subhanallah. Lansı ki, Ali de oradaydı. Abbas da, Ömer de, Osman da, Dedi Ebu Bakır. daha mı təbə oldu Ebu Bakırın əmirliyi altında əccətdilər. Sələ qaydandan sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi axırıncı əccəyi qaydandan sonra vəfat elədi. Sallallahu əleyhi və səlsəm. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi vəfatında bəzə elə başı şükür ki bizim yaşlar kimi idi. Paltqız ad qurdular. Hələ Allah tələ salmışdılar. Artıx xəlifə seçilmişdi. Subhanallah. Əlbəttə, əsasən o vaxt ki, eşləndik, xəstələnib artıq vəfat eləyib. Peyğəmbər sallallahu cəsədini 2 gün saxladılar. 2 gün. Hətta hamı vidalaşsın. Və siz bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cənazəsi cəmaş şəklində qılınmadı. Həmi təkbetə qalırdı. Çünki Ayşə validə evində idi. Peyğəmbər sallallahu ən sevimli qadını, möminlərin anası, lakin münafiqlərin anası Ayşe radiyallahu anhəl həfzə müminlərin anasıdır, necə Allah səbhəndələ buyurur. Vazvacuhum mehətuhum. Onun yoldaşları sizin analarınızdır. Və maviyyə radiyallahu anhəl həfzə müminlərin təisi. Haa! Ah. Ah. Haa! Haa! Haa! Haa! Çünki Ayşe Əgər Ayşalar, Allahın həmin möhmindənlə açıdsa, onun daəsi möhmindənlərin daəsidir. Elə deyil, ha, və belə. Ümumiyyətlə, ölünü saxlamaq bəyənilmir. Bəyənilmir, bu dəlil dəyil, biri dəlil gətiriblər ki, Peygamber sahası 2 gün saxlayıblar. Bu dəlil deyil. Səbəb olubdur. Səbəb olub ki, Peygamber sahası, sahası yudlar. 2 gün ətdi ona vidalaşdılar bilir ki, və bilirsiniz ki, Cəhad Cəlan Həsənovla söhbət edildi. tək-tək hamı qılırdı, çıxırdı. Və birinci başladı kişilər. Təsəvvür elə 100 minindən çox sayı idi. sonra qadınlar girdi, qullar yavaş-yavaş, sonra uşaqlar. Bə və belə. Və Əbu Bekr rəziyallahu anhu ki, səhabələr artıq yayıldı ki, Peygəmbər vəfat elədi. Abbaqır, Amr ibn-i Anas, Umar ibn-i Khattab artıq evine, Ayşənin evine, radıyallahu anh, mümin anasının. Və işdirlər ki, bəs, bəni səqifədə ənsərlər yığışıblar. bəni səqifədə. xalifə seçirlər. Ah. Abbaqır, radıyallahu anh, gətti. Umar, ibn i Anas, gəttilər Gördülər ki, ənsallar istəyir, xerifət istəyir. Neçün ənsallar yaxışmışdır? Mühacirlərdən heç biri yox idi. Neçün? Yəni, hə, sual. Cavab odur ki, ona görə ki, ənsallar elə iştihad eləmişdilər ki, fikirləşmişdilər ki, mühacirlər, mühacirlər yəni Məkkəllər, ənsallar yəni Mədinələr. Bəs mühacirlər Mədinədə qaldır, qalırlar, Peyğambər sağsın görə. Peyğambər sağsın görə, dəfinlərindən sonra amı gedəcək Məkkəyə? Ona görə, ənsallar mütləq, xəlifə məsələsini, xəlifə seçməlidir özləri üçün və düşmənlər də qıraqlardan hədəliyirlər. İslam da övrətib idi o xəlifə. Umarım, xəttəb dünyaya, Allahın izni ilə. Ona görə, ənsallar elə fikirləşmişlə, iştirad ediləmişdilə ki, xəlifə özümüzə çoxumuz xəlifə seçəyik. Ona görə yıxışmışlər, ancaq ənsallar idi orada. Ancaq, demək ki, sahabələr yıxışmışdır, sahabələr yıxışmamışdırlar, ənsarlar yıxışmışdır. Bəzilərdir ki, gök sahabələr artıq yıxışmışdırlar, bəni səhələyir ki, gizli xəlifəsindirilər. Ənsarlar sahabədir, lakin ənsar idilər, sahabələr ünilməndir. Demək sahabələr, deyilək, ənsarlar. Qeyd elə bunu, qeyd eləmək lazımdır. Və ənsarlar yıxışmışdırlar, gördü vəziyyət belədir. Umar-ı dedi ki, məsə eyyər xələfəyə, xəlifəliyədən şöbət geririrsə, Abbaqır olsun. Hə, məsə imam Qireştə olmalıdır və səyirə. Abbaqır deyə ki, ya Ömer, ol. Çünki Abbaqır radiyyələni istəməzdi, hətta Peyyəmbər sallallahu aleyhi səlləm deyəndə de ki, ey Abbaqır, sən imam diyan, Abbaqır diyərdə, Ömer, bəlkə sən diyan asan, sən diyan. Mən diyanmıyım. Atırdı Ömeri üstə. Əmər əldələrin həddədir, Subhanallah, mələsən, Abubakır dəyirsə, sən mağarada dövdün hansı ki, ikincisi, Quranda zikr olun, misal, və s. və əlini uzadır, əlini uzadır və biyyət ivir ona. Sonra əmr ibnə, sonra ənsallar hamı qalxır, biyyət ivir ona. İhtibar əmrədə ənsallar və s. və s. və və s. və s. və s. və s. və s. və s. və s. və s. və Sonra gəlirlər Peyğəmbər sahası evinə. Sonra yuqlar, kəfənliyirlər, məddəfinliyirlər rəsul sahəsi həmi, sonra bütün müsəlmanlar hamı biyyət edir, Ali bin nəbi Talib də olaqın içindəncə tabar edir, rəhəmin Allah. Lakin münafiqlər və münafiqlərə oxşayanlar deyirlər, gör ki, Ali bin nəbi Talib biyyət edəməyib, ona və ya, Ali Talib Fatımar radiyallallahu anhadan sonra ikinci dəvə açıq adım bir yetilir yenə. Bu, sohbet belə olur. Və heç kəs ixtilaf edəməyər Ali bin Abubakırın xilafətində. Hətə Peygamber sağ olsan, yazmaq istəyir. Abubakır üçün xilafəti. Ona görə Ayşə radiyallahu anh 2 dəvə deyir. Deyir Ayşə, çağır. Çağır Abubakır ilə qardaşı, Aton ilə qardaşı. Mən istəyirəm, kitab yazım. Çünki mən sonra deməsin, kimsə, yo mən olmalıydım. Xilafət üçün Ola ki, tərk edir, sonra Abubakir yəni məsləhət görmür, lazımdır. Sonra Peygamansan Ab görür ki, bəyli, daha hamısı Abubakir bilirlər ki, Abubakir ondan sonra. Hətta vəfat edən vaxtı deyir ki, kitabla qələm gətirin. Düzdür, bu vəfat edən vaxtı olmur, yəni dördüncü gün, sonra 12 gün yaşayır. Deyir, qələmlən vəraq gətirin, yazın. Məndən sonra zəaltı düşməyəsiniz, azməyəsiniz, bu məsələdə. Və istəyir de, Əbubakır üçün yaza. Olakin, ixtilaf düşür. Orada deyənlərdən biri deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem sayıqlayır. Sonra bəzilədir ki, verin yazsın. Bəzilədir, verməyin. Omar ibn-i Xattab deyir ki, radiyələn hu, Ya Rasollah, Allah esv. kitabı kifayətdir, hər şey aydındır rəsul sal tərkili söhbəti. O, lakin diganlarda xahiş elə ki, tərkilin burana. Bəzi tə ağır olub. Düzdür gəlin bu məsələyə addım atırıq. Düzdür Peyğəmbər səsi, orada diganlardan biri o sayğlamaq söhbətin diyan var deyil. Bəzən biri ki, Ömər deyir, yo Ömər öldü. Çünki deyir ki, orada diganlardan biri bəlkə Əli ibn Əlibi Talib idi. Çünki kim biri disə ki, Əli ibn Əlibi Talib isə inkar eləməsə sübut o değildi. Çünkü hadisə gəlir. orada diyanallardan biri. Ömər demir bu ona. Əcsdə Allah bilir. Çox oldu. var. idi adam. Ömər dedi ki, ya Resulullah, Allahın kitabı Ömər bunu deyir. Və Ömər düz deyir. Çünki sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi ondan sonra 11 gün yaşayır. Vəziyyəti də yaxşılaşır hərdən. Hətta bir dəfə Diyir ki, dün Əbu imam düşsün. Əbu namaz vaxtı gedir. Əbu, ə, Rasul sallallahu əleyhi və biraz halı yaxşılaşır. Deyir ki, qaldırın məni, Əlivlə Əbbas tuturlar sağ sol çinlər. Qaldılar, gəl hətta namaz qılır. Gör bu dərəcədə düz oturan yerdə qılır. Vəziyyət biraz yaxşılaşıb danışa danışmaq eləcə. Daşa bilər. Ondan sonra da əgər ehtiyac olsa deyər də, gətirin özüm yazıram. Getmədi. Artıq Ömər bin düz demişdi. Artı aydın idi söhbət, ki, avı olacaq. Amma o diyenlər ki, orada diyanlardan biri ki, dedi Peygamber sansı sağlayır, o saat pis fikirləşmək lazımdır, müsələman diyəndə. Birinci, üzürləmək lazımdır. Ola bilər, bəlkə bu mənana deyib, buna. Əgər bəli, dəqiq bir sor, ondan sonra dinən. Təbii ki, sahabələrdə necə? Sahabələrdə necə özür tapaq lazımdır? Ona görə, Ə, lakin bodum edər, üzür tab, üzür tab, həmişə üzür tab, heç dedimə. Üzür tab, heç dedimə, biri xata eləyəndə. Yox, xata eləyər, eləyə, eləyə, sonra görəsən, yox, bu doğrudan dəyiqdirsən, onu deyərsən, gəl, otur yerində. Üzür də düzgün başa düşmək lazımdır. O biri deyir ki, Peygamber sazı sağlayır. Əhl-üslün deyir ki, olabilsin, təzə edəlim İslamda. Təzə idi ya da ehtima ki, pis niyyətlə deməmişdi. Doğrudan da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləminin vəziyyəti ağır idi. Və sahabələrin onun o cür deməsi onu sev, sevdiklərini gör idi. Yəni düşmə, pis böyə bir də amə bir dən yaza bilər, nəsə. Belə o jürlükrəri kimi döyödür, necə jürlükrəri üzrləri danışır. Yəni o pis niyyətlə danışır, elə bilir ki, öz, sahabələr onu kimi idi. Sənə kimi dövdülər sahabilər. Ola təmiz idi. Hətta biz görürük Peyyambər səsinin vəfatından sonra Münasibət Əli ibnəbi Talib ilə Əbubəkirin, Əli Ömərin, Əli ibnəbi Osmanın, Fatimə ilə Əbubəkirin Ən gözəl münasibətdə idilər. Düzdü, incimi, ictifatimi, bu dəlil deyil. Sonra gəldi, axırda, halallıq istədi, Əbubəkir, və Fatımə radiyallahu anhə halallıq verdi incidiyinə görə aleyhisselam Düzdür, Buxarda gəli ki, dindirmədi fədək söhbətində, dindirmədi yəni fədək söhbətin Çünki Fatımə radiyallahu anhə və yəmbər sağlısan və Fatıməndən sonra gəldi ki, ya Ebu Bakır, ya Ebu Bakır xəlifə, əmir-ül müminin Ə, atam mirasını istəyirəm Və bu vaxt Abubakir dedi ki Ya Fatımə Peyğəmbər sallarsın eləm Deyib ki mən Peyğəmbərlər miras qoymur Peyğəmbərlərin mirası Sədəqə olur payranır Kəsiblar arasında Ona görə mən Peyğəmbər deyəni eləyəcəm İndi burada kimdir Nə eləməlidir Peyğəmbər Abubakir Peyğəmbərin sözünü qlasmanıdır, yoxsa Fatımənin? Əlbəttə Peyğəmbərin sözü Fatımənin həfizəldir, və üstündür. O, Peyğəmbərdir. Lakin, Bodmədə o ki, Fatımə pisdir, Fatımə də gözəldir. Mövmünlərin anasıdır, demək olar, mövmünlərin seyyididir. Mövmün qadınları xüsusən cənnətdə. O, lakin, qadın idi. İncir, Əbubəkirdən. Hədisdə səhikdir. Peyğəmbər sağlısını deyib ki, Peyğəmbərlə miras qoymur, nə qoyur sədəqə deyir, kəsiblası paylanır. Baxmayaraq, bəli, fədək və s. və s. Və s. vermədi Əbubakır, necə ki, əli də vermədi. Əli də xilafətində vermədi axıq. Ona biri, ə, gəlir, biri gəlir xəlifələrdən birinə, Əməmi yabbasi, deyir ki, bəs, Əbubakır, Pisdir cəmaatın arasında, dir ki ne üçün, dir fədəki vermədi Fatıməyə. Sonra dir yaxşı, ondan sonraki verdi, yəni Ömər, dir ki yox o da vermədi, dir yaxşı, ondan sonraki verdi Osman, dir yox o da vermədi, dir yaxşı, ondan sonraki verdi, görlər qaçdı, yox oldu. Çünki Ali də vermədi. Əli ibn Əbi Talib də vermədi. Və peyğəmbər sallallahun vəfat edəndən sonra Fatimə höcəyə han hə xəstələndi. Düzdür, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə görə görə. Yəni peyğəmbər da atasını çox istirdi. Rasul sallallahu əleyhi onu çox istirdi. Fədakə görə ağlamadı, xəstələnmədi. Yəni o dünya aşkı da öldü. Və son vaxtdan da Abubakir gəlir, Fatıma radıyallahu anhə, və Allah ondan. Var <coughs> belə, və söhbət belə olur. Və deməli, Abubakır radıyallahu anhə, Peyğəmbər salsın, biz bildiyik ki, həmmişə qabaq çəkərdi. Hətta Peyğəmbər salsın, yadın bir qadın gəlir, deyir ki, gələlim mən gələndə, birdən səni görməsəm, deyir, soruşarsan Abubakırdan vəsayira vəsayira və belə peyğəmbər sallallahu əleyhi sonra ən əfzəl əhlüsünnə və cəmadı ki Əbu Bəkr idi, sonra Osman Ömər idi, sonra Osman idi, sonra Əli idi və sonra gəlir sahabelər. O və əhlüsünnə və sonra İmam Əhməd Rəhiməhullah 27-ci məsələyə keçir və deyir ki, "Summa afdalun-nasi ba'da awla'i sahabi Rasulullah al-qarnu fihim." Sonra sahabelərdən sonra Əfzəl ümmət gəlir tabiində, olaraq bu qalsın inşallah gələn dərsimizə.